دا مو سایه کې د نورو دا کاثر مو دی دا چې سترچه په دړیا کې په دوی د روح او په دې په ورزېدو شې دا روح چې ستاسو د ما په دا تصور راکې شي کنه چې یو حستي چې دیشي چې ما و باسوي او مې دا راغله مې چې پښستان ما انټیټی ورته دا امام جعفر صادق سره مې پوسکو په عزت مخه سينه نو مختلفو برنامو مختلف مسافرونه فوډه لري هکته پاکستاني کې کښته ماکه چې یوته په تختپاټه شي هغه تختپاټه چې چپو کې غیریشي وبس او کېور پروزید او, أو لا بوم نظر یې ولاسو نو خو سر دی او بل غل شي دا وحکه زړه کې اداره 3600 ستکه ستر ټول سره باندې نه نه کوي ما واسي می او د انسان په اړه کې دا د خدای غوډه راستیدا چې دا د نارفسیرو په حالت نظرې سری باندې سترباش مصیبت د دې نه وښکاره واستې نو د خدای منل د انسان په طبيعت کې دا خودی د خدای سره نور خدایان مني خدای پاک دا بنیا دي tali چې د خدای سره بل خدای نشته هر څه هر ګناه قابلیت ده وحذي الشرق نمو او په دې په ورځي دوی شي دې چغوي مې دا وخت کې ستادې مارته دا په څور راځي چې کنه چا هوسته یی دي شي چې ما و باسی وی او مې دا راځه مې چپ شو سلام ما 50 ورته دی دا امام جعفر صادق سے میں چاہتا ہوں پس کو ریزه محدد سننا پیژنو نو مختلف علماء مختلف مسائلون خو دلی دی ښه کته پاکستان کې او شتماتته شي او ته پهیو تخت ات شي او تخته په چپو کې غره شي او بس پې ور پرو او لابول نه در ې او لاسونه او ف سره خ ک د او بلاړه چې پووز دا وختې زر کې دا لی شي چې سووک چې د د ما او باې وي او د انسان په کې دا دغه د خ رااستې ده چې د دا واک سر او په حالت نظر ک دې باندې چې دروښ، مصیبت کاش ډیر دغه وخت کې واسي نو د خوي منل د انسان په طبیعت کې نه خو دوی د خدای سره نور خدای نه خدای پاک دا بنیادی دی ته چې د خدای سره بل خو دې نشته ما هر غوناک قابلیت مافي ده او خدای شرک نه خ د هر سر ماهې خو چې ور سره شیک کې پهل ر څخه پکې دا دا د غیرت نه خل زه برې یو مثال لته زه د یو سړيښ خو اودهاخ یو بل سره می س پ کالی و معافر د دښ یار قسممه خرې بخېدي برداشت کې جامیره وړه نن د دا وړو نن د دا وړه که د ښې و ده چې پردي سری سره سم لا په دوولې دهله برداش کې چې غیرت په کو چې خلاص نو د ښه ته مداش کوي د ښې دا خبره سنو برداش کوې هغه سرختته کانه غ مینه محبت ټول په ور ختم شي که د سری دا خپله ښه بل سری سرولي د پهناجا حالت دکه څنګه په هر سم برداشت کې شرکی بد شي اوبې دا ځان زموږه خدای له شریکۍ چې هغه په خپل انسان نام کوم دي او نه هغه نه لرګي کانه ودې ها یی دڑا په شوبه دغه ځانو موجوده لفافو سرکاري بودی تری ویدیا ما سرونه دې په شوبه انو سرو په لفافو لاگیرو نخم چې جوړې په دندې یو دا حسن دی بل د رزق په بل د دیو دی پرزيده د جمهوریت خدای غو بنیادی تعلیم ده شانکه ام من خلق الصق اخر hayat ده كل اي پیغمبر توه الحمد لله شکر دی سما امت دې ازه ورونه مرسته چې دی دې په خوانو په پوم نوراله و سلاما على عباده الذين اصطفى در خدای در طرف در سلامون ای پاق بندگان و چه خدای در فختی صحابه دی آلاه خیر اما شرکون خدای حقیقی خدای بهتر دی آن که در دیجی کم شرکان که خدا خدای صاحب خدای خدای که در دید شرکان که اما خلاق السماوات ودعب آیا آغازات چه پیدا د دی اسمانون اوزمکی وانزل لكم من السماء ماء إيمانا وعورى استصادى قرارا دبا تنا وبرمت بنا به حلاء قضاء تبحجه زرغونه بيدغو باونه ترى طهوا ما كان لكم أنتم لتو شجره داستاس واسنه چې زرغونه کې دا اونې خپل دانشه زرغونه ولې د سوق پیدا غوېت نه مو دا د خپل وی خدای سره ومل لای په عبادت دا مانای چې اسمان او زموږ یې هغه پېدار دا مانای چې دا, دا با غواړی او دا چې دا دی زموږ کونو د غوټي ناشنا مختلف دا د غلوې خدای سره غونې دا د انسان با وصله بار دا نو دا د غلوې خدای سره بنم لایق د عبادت چې تاسو پوه شئ اسمان خدا يقول <تصفيق> وَلَا رَيَتُمَّا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَادَا خَلَقُنُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرْكُنْ فِي السَّمَاوَاتِ فهي تعتاس وشكوموا سيزونه تخدايا مويا دي سيشي بيادا کرده أو كاسمانون ببا بياداده كوكي ما صار سشريك شام شويت نو خدا يقول اعلاهم بل ملايخ تا عبادتشتا مع اللّٰذة دا غلو بلکې دا کاون دی چې پهرس روان دی ش کې ممتل د خی دا پا داې خکلی بایان دی چې ګان نو ګران دی او چې سانې نو آسان دی لکه دا د ټول جهان همم د دی نو غټ غټ م سر نووي چې بیا اسممانو ځموکو کې تخقی شروع کوي دا د خاصو خلکو کار دی د باران تختقی کوي د خاصو خلکو کار دی د بټو دو د هغې اسپاد دا عام خلک بې پږي دمر خارسړې تیږي چې دا د واره نه باران دا وری او په یو ديز مکه یوانم په دې سوکسمه بودی کیږي شوم ننbaka یان نارنجم دې مارتم نا دا, دا, دا بدلونه په کیسو پراون که یو کې مسته والا وی چیرې په دې سمکه کې آزاد دي د یاد دي مختلف ازه په کې چا جوړ کړی سوار بړیاځه کې دريګې د کیون د کاره دا که هر سوال کوم نه کېوم درې أنت کې ما د خدای استینه هغه ماستران وایې چې باران له ویلې زو ناراضي ورېږي د سمندر یاد ازمکه بڑا است نو سمندر تکوم نه راغلم آخر کې ویلې دا خپل قدرت کارنه چې آخر کې وایي دا قدرت کارنه نو نه وایي چې دا نظام دې ټیک تک دې پاک یو مربوط نظام جوړ کړی یو سيز تعلق بل سره جوړ کړی دی ول بل په د دې جوړون کې د غلو یو ما نه ماتري په مختلفو نه شي وکي ونيشتو بکان نه کې نيشتو مالته کېشت په یو نه وکي سوسو مختلف ناخن په کې رقم نه نه راځي طارت کشنه نو و سره ګول کې بو نيشتو په کې یو مر پی لگی یو پی حوال لگی یو بودی یو ازمکرا دا بلتون پاکی سوکرا آولی کتوی چی طبیعتی جداری دا طبیعتی جدا ناولا چابہ دلکر آن طبیعت دیسی شی خرده تردوده یو رون کن بی شعور و بی حساسی مادا نیچر المن جعل الارض آیا هغه صاحب چې په دا د ځمکه قرار ګرځولې د ځمکه قرار ناشتهوب نه زیه د خن خو نه خلک په ځمکه استوب نه کی په صفومې نشي استوب د دې یو هوا ده هواګانې سی او زی یو 52 د 5 میلی متر و او جعل فیلامها مها په دې پیدا کړی دی په نن د دې سمو کینه هرونه نه نه په ځمکه کینه هرونه به ګډریه ګنا وجهانه له راواشي خدای پیدا کړي دي په ځمک ک کې غورونه مضبوطیان وجهانه بیا ببح نه حال خدای دګو پرس دریابو په منند کې او پردهج وړه کړی نه پهلهسم پهه سر کې پرکانان کې تشي مختلف د یابونه من تخود لو چې ترفییووبو پهېوب یو ځ رواني دي او ګړي او د ترفووبو د سامندر یو لر په پګورشي باری سال کې په بنگلاديش کې هغه وبوبه ترافې بهمو په شیلانی وخهګي باندې یو ځېک د بدریا په روان چټګام کې یو تریخ دی چې موږ خو په کې زی تریخه او د دې خود په منځ کې تور دافته انورم سره طلانه اسمان باندې د دریاې نه دی وې سېل یو شیند به سپین باڑا پسودان کیوزے کی سو مل جدا روان دی ویداد پردی ام من جاناً آخ آیا غصوب تیا پیدا کرد گردولی دزمک استاسو دا پارا قرارا زیدہ استوگنے و جعلا خلال اها انہارا پیدا کردی پا دیزمک اکی نهرون و جعلا د پیدا کړی د پسمک غورنا مزموتیا د زمکه را پا او جعل <سؤال> بین البحرین <سؤال> حذیرا یو نه سامد کدا هر نه څومره کمېګ او خدای پیدا کړی د دو سمندرو په میاث کې یو پردا ائلا ما نو بلم سوکلا دایوا د ستنه د ریف دسر چې دا کړه بل کړی بل اکثرهم لا یعلمون بلکه اکثر مينو کوي کلږي سوچو سمجنا کارایسته نو داده نه کوه ها یجیب المسطع آیا څوک شته دعا قبلې د مصطع مصطع هر انسان ته چې د ارسه بس نومې ده یو خدای ته پزارو شي څوک شته دعا قبلې هغه څوک ته دعا قبلې د مصطع به محتاجا به دا یان د مسترد واخله قبلې کو کافری یم زګ درو ودخل وخ مکلته او د خدای بنده من چې دی وخت د دې ټولونه نومي دشي خدای ته متوځیش رې د کافرا په کې بار بار زګ کوي ودوی چې کیشته کې دوی شي په دوی دوشینو وي خدای کوي بچ نو بیا بشیر کو نو کو نو چې راز په لمنه جام نه ور څوک چې وماره تېرورو سم به شرکي هغه سره تيري عام ايجيب المسط صرطي دعا قاب لګي د مصطاه زادا هو باور کوي چې بلی دنا په زوره پاکوي د درو کا دعا خو نه پات او دا د استرام یو د مصليمو سبا مې سعودنوم کینداس د عالم باندې وړي شنه تا ورداري د وګوري شینی او په مت ګوري دا وخت کې د دنیا د ټولو خبرونو نه د غشل ما امید دا وخت کې پرې د زاریکای نوې د مظلوم دعا پهلوم اگر چې کاپري د ویې جواب تازه ری حق په هر استقبال نه آیا دا په دې طرفه قبليدل راسي زم د مسافر چې په سفر کې دې خاص دا پلار درې نو خلاغي ری دا لیکو ته دا خپل مو 1:00 خدا په دې ډېر مسترشوي زکه بخيرې کې نو د خلا با دې خيرې د مسافر اود مستا نه د غوې پاک نه ان ما یجیب المسط سخته چې دعا قبلې د مستا اذا دعا او چې بلی دا رفت نه پروکسي ورسو اول رکی تکلیف yani تکلیف ورلرکو ولاسوګته ورځه لکم طلفان غرضه تاسو اوسیدونکو د زمکه یعنی هغه تکلیف د نلکی زمکه کې امپاتیک د سوګته هغهونه اینه هم الله رب نمناي دا باندې ستل زریفت ده سه ای عبادت پر کارونه له لګی خلی لما تذکرون کم خلق نسیحت قبله اما یهدیکم في ظلمات البر والبحر آیا شتاق سوکا سوک دی سیرا نمائی که استاسو لاری خیتاسو کا پتیارو دوچیو دریاکی یعنی پدیوچو که استاسو دا پارا انتظام کرنه دی آو پس درونو کی سطورو تا گورے لارو تا گورے غرون تا گورے دنمر سوری علامشی چی دا مشرک شو دا شمال شو دا جنوب شو دشتاکی چی روانی خودا دستورو نا باکارا لگه دنمر دا سوری نا دا در احنا معای زراعی در تا چا جور کروی بک سوکشتا چی وی دنمر ما پیدا کرنه او سوکشتاوی چی دا خطب سورو نا خلاصو خبرو نا دا موجود دا سنستانان ووی دا انوار نه کروڑا و درید اشلاق میره لره دزمکنه دیرا لاغ گنه بڑا ها زمیل سی دیار لس لکه کاراتا نانوار دزمکنه آتا نومنگوی ابدا دا گانه پورم کلی دلی دا کشان د قشان دا سیخت پاکی ورودم بونو ورزی پاکی پینځه قرونه کاله کې تیر شوې ده پرانا کې فرق راغی نه پردرمه کې فرق راغی په ول لس قرونه یوه کې د یوه سی اک بټه دوه سم تر نیمه هغه وزن دې سلور زره او سلور سو اوهتیه مان نه ټولې دنیا د بجلی وزن به شپکټا کې مې یوه کې او بلې دی سالور دې ستر وړانده نه نه دمرنا مون ته سالور زره سالور سواتیا نه په یو ګینته کې راځ کدا چې په بها راسته د چا په لا وګورک نه نه زام نه چاله به نه د قطب استوري نه منرنه سالور 50 زره کاراته وه او دابین دازیلری نه کارانته اله چاندني نوائی اما یهدی کم سوکتی چه را نمائی که استاسو فی ظلمان ده انسان خیسیت نشتا چلک براکی گی دانس مکن اخکاری نو انسان بسی من یهدی کم فی ظلمان خدای پا خادی ده مخلق پوری چه دا دوی سکت دانسی زنمال خدای آنکاری غیتی د دانسی شیده داخده دا هستیو دا لویه سوکتصورنی شکونه دا اگل ویه هستیو چی دا آگه دا نت طاقت انداز نشینه ګولې هغه لا خرو ټرفوان سم مارامر غنه ان می یه دی کوم فزلوات البر و البحر سوف تی چرانه کی استاسو پچاو دا او او د ریابونو ینه د الله غری در تخای و من ی رسول الرياح بشران بینه ی رحمت سوف تی غزاد چرالیږي هواګانه دذیر په شکل محکی دراسو د رحمت تاغانه باران نمخ که کوله تر په دا هوا راشي خلق خوشاله شي ارمو کې خو باندې لې نه مته د نن توندې د دې باندې کې دا یخ هواش دا سوکرا دی دا هوا سوکرا دی کته وې چې دا لیر دا شو شه د سمندر دا چې دا هوا یې دا څو سمندر لې اوه وو خ سمندر کې دا د لیرو نظام چار جوړت اخر کې بخو دې وکه د مارک ش زیات شو خدای مار که شي خېفه ده دا څو مې کېږي چېرې د امام مبوکانې په زمونډه امام مګل کې مام شه نو په بیان کېږي چې ویلارو ساماناکې یې او سړې راځي د خپل نومکو سوالات به چا جوابات مې ټوټه د تم خبره دی راه لازم وي دمر وی دا عملو مشهور یو سړی پاسه بیماله دې جواب واه دې خپل پارکو سکه هغه د خدایمو ښارنه هغه د خدایمو ښکې د چا په جواب مأم ورکوم دې پاسو یې جواب کوم په دې کوم ممبر نه ست د خپل سوالو په دا جواب کوم کده حق ته چا په ممبر کې نه محام مخامست نه ما وزیر یا باښاو ته خبره وکړه تا کې نو پاسې د اول جما په دای چې پرې دا کار وکړي چې د ممبر نه پسکروځي د کې نو مه وین خدای محتر ته دی یو ډیر روانه پنه دی دی دی دی محتر ته ټول جهان ته دی وی د خپل نه مخکې سونه پهلنډه په یو یو یو هغتو شمه یوه نه هتوش پک مخکې یو یو نمرکه په سنیشت نه نه دا څنګه درې درې ولې پېې نه 파رنه چیزی اونډریږي ولې پېې یو سره هکلي کې درس کول ماستر یا کالج استاد نه هکولې لیکلي کېږي دا ځکه لیکلي کې چې قلم به ګرځي هغه قلم ولې ګرځي قلم ځکه ګرځي زمغوته نیولې او کوتي ګرځي ګوته ولې پوزي ګوته ځکه پوزي چې دا د ماړې لاس کې دی لاس مې فوني لاستواله کوزي لازه کا کوزي دکې پلیري اپلي کوزي پلیواله کوزي ريزه کا کوزي داده زلسره تللي دي زړې کوزي زړهواله کوزي زړه کوزي نا زړه کوزو لکه چې زړه کوزي نو اذربه وسو کوزي په خبرو دريږي زړه وتوی چې د پوي خاوند دی د را دی خاوند دی د افاص خاوند دی د شمول خاوند دی د پوي خاوند دی هغه د ټول حرکت دی لاستوي تاسو شې د لاستو د زړو پامینس کېو دړونې د خبرو هغه زه نه ورم په دزره مې د لاستوي تاسو شې دا په تاسو ته امکان او چې وي تاسو څخه نو د زرو د احکامات یې خدایو مخلوط تکه مثال دی ولله وسلم علاه پرې دی مخلوط ته 10 شرطونه باید ویون هغه خبر نه تاور نه بي وي خدای مخلوط هغه د خالق پرنسکی وړاندې کوي چې چې ګرماس کېله که دا چې ګرم چې نه کوي چې نه ګرم دی دا ګرمه نه پخې وایي چې دا په ګرمه مغری پرتاه نغاره علیکم میلمه تیدارم اورباله ګرام اورباله ګرام زاسو کويلي چې ورزکه ګرام دې خوشحاک ګرم خوشحاک ګرم ته پای اور پخپل ګرامي اور پخپل ګرام مال کی چاته محتاج نه ده او هرڅ چې ګرميږي نو اور سره بیٹځ کې او ځای کېبه اور سره د لګښت ګرميږي په دې پخپل haste پخپل قدرت هیڅ چاته محتاج نه او هر انسان پروته او هر مطلب پروته نو ده بيجلي دکوم ارزیا کیږي سره نو درې ال تکي بتا په خپل وخت بيجلي دکوم زنه ته به کې خورنه په خور کې دکوم زنه مردانه مردانه کې دکوم زنه تخبن تخبن کې دکوم زنه ملکان ملکان د خپل تو څوږيږي د د خپل بيجلي نو سره نو نا غشاند تورن طاقتونه دې تمامه به او ما به العرض دې د مو وجود او حستي د فرخ خپل دی او د مخلوقات او ارزې سیفات مخلوق د فرخ وجود کی بل ته مختار ده او خدای پر فرخ خپل حسته په تر مخه نه نه اعلان او یسوت چې تاسو راهنو مونکي په کیارودا او چکیو د دریاکی او مای رسول الريا بشرم بینه دې څو تیچرا دی ګډه هوا غانه د زیری په شکل مخکد راتلو د رحمت تا غنه رحمت یې باران دی اينه هم څو بلب لا هیته عبادت سٹه معلاده دی په خدا سره چې دا کولې کړو نه دی تعالی الله شرکون لري په خدا د دې شرکی خبرونه امم یبدل خلقه څو تیچرا د روبیزن پیدا کیدا مطلب دنيش ته چاشته کړی سنما یعیدهو بی بیرا پورتا کئی و من جرزقو کم من السماعی ملاب سوکتی چی تاسو دا پارا رزق پیدا کی دا اسمان او دا زمکنا اسمان برا و رزمک لانه برا ناو بوریگی لاندینا رازرونیگی و د اسمان و دا زمکی بارو تخلی باگی سوکتی چی رزق ترکی تاسو دا برا ناو دا لاندینا زمکینا ها الهن نبلم سوک لائق دا عبادت شتا ما اللہ د دې وروسته كله تو ارتوه یک وی او ها تو برهانکم پیش کی دا غید قدایس دلیل انکم قوم سابقین فرشتونه یسوع سکور چاکنی مچها پیدا کړي اوس کذ امنز او خبر نه را چې دوپاره وتاسه زم دیکې دوپاره کلامو ندی ندی دایکا کرا نبی دا وکنه نو پدې په قرتبي د فہمه کایلم دې چاته نه فهمه ناغي به چې قیامت علم ني خدای نشته هغه دغه هغه ماکلي مرق یقیني دی کنه ووخت یې ماله نه جاتا به یو څړې وي چې دې اوسې وخت ني ماله نه کې دا به ناراضي ودا لري اول ځم مرق ستای یقیني نه هغه تا وخت نه ماله د قشان دا قیامت د ټول جهان یو مرق دی نو چې څنګه ده یو یو سیز د مارګ نه رانه نو د ټولو سیزونو د مارګ چې سړی د چې دا یو یو سیز مخکینو به شو نو د باران نشته لري چې دا چې دا د نشته ښه نو دا خدای چې تا دا کارنامه یو زړولي ده یو درزی د لیدل لري چې کج جوړ کړی د کپړنګا اته ته د باربل کمیز نشي جوړونه نو کله نه یو جوړ کړو نو بیا څه خبره کوو خو له هغه وای وو دې نس ټایم پات پڅې زونو کې په دویم دل اساني پنس بد د روندینه خو دې ته په طواره یو څه نه دی ته اول مانیو قلت بيجي قيمة علم قيمة علم كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ورطوه يا بغمبار ندي خبر اسوك من أسمان وزموكو في جسوك دي دغيبونا فأخبلا اسوك ندي خبر خبري دي تتلاوي وعلم جي فأخبلا علم مدار ديتشانشتا فأخبلا علم دا اسمان وزموكو في جسوك ده غيبو لغیب علم صرف د خدای صفاتی د دې وژن عالم <سؤال> غیب صرف د خدای ځارته پیغمبران او تقلید بزرګونو غیب خي هغه تعلم غیب نو علم غیب دې دوی چې خپل <سؤال> صفاتی او خدای پاک ورته وپي لکه زته تر چې زمام په دې کې لسم په تو سغیب او خبره چې توه اړنه ني ني تا تعلم غیب نو دې لورې دې راوېدو کولتو ارتوئی پیغنبا لا یعنی من فی السماوات و الارض و غیبه نا دی عالم هاگ اشیه چی پاسمان و ازموکو خیلی هر سوک چی اسمان و ازموکو خیلی دا غیبونا مگرد ریپاکو و ما اشروونا ایانو باسمون ویتا دا پتنگی چی کلبر اپورتا کیلی بلد دارک علم اون که الاخره بلکه رکت علم دادی کو بارد آخر اکره وی ته اس خیسما یقین نشته ده اخیرا په مارکه یقین خلالیه خمر نه بلهم په شک منها وی په شک دی د دینه بلهم منها مو برک دی اندر دی یعنی دا ټول دلایل ویو بیتزانون دی صلی الله وسلم حم الله ربال اوصل سلامسلام واللهڅ د الحبی ی مسلین والله پهبی والله د د تیرې رورکو په آخر کې لالم داویل چې اول مخلو په خې پیدا کړي د دوباره و پیدا کوي او د کاافارو په باره ک چې دوی د آخرت پهباره کلم نه لري الم سکې چې شې دی او شاکم سکه وړاندې دي ته او په اس کس مته رفه باندې پاک اخرت یاقین نه لري دا غی دا اخرت په مبارکه خدای او شوبه ذکر کوي اوبې داوی جواب کوي او حضور پاک تخریف پاک تسلی ورکړي چې د دوی پینکار د دوی پټو خو د قیامت په مبارکه له شک پرواه ولا په خوانوم دا سکرې وځا مې او دوی سوغړې دا خدای خدای فضل دی او د حضور دعاګانې چې غشي په لازر مراز او ده پرمای با اوزو <تصفح> بالله من الشیطان و اجی بسم الله الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا وای كافران اذا كنا ترابا وابا ونا آیات شمون گا خوره او زمون پلارات یانه چې کوم وخت مون خارې شو پخپلم او زمون کلاران نې کومم ائنا ل مقرجون وعایا مون به دوباره راوزي د قبرونو نه دوباره ورا پورته کی دا یانه نشته دا خبره چې مونږ زمون یانه کونه ټول خارې شنو به دوباره جون دی لقد وعدنا هاذا نحنو عبا عنا من کملو دا وعدي شویل مون سره او نکونو کوو سره مخکې نه یې پخواې پې غبران به هم دا قیامت قیمتې قیمتې اوسه پور نه راغې را ته وخت اولی نو چې نه راغې نو وخت اوودلی داسېخبر لکه دوواعد نه مونږ سره وادهشي وده نح مونږ سره او پلارانو نکونو سره ن کملووان دګر پیغامبر داfamous بیان کوي ان ها دا الا اساطیر الاولین ندید احبرهم مگر په خوانې قصیدې بعسله بیتکا همداسه اساس فرضی قصیدې اساطیر فرضی قصو ته دا په خوانې فرضی કહا ای ہے કહانیاں ہیں پچھلے امتوں کی ویسے سنی سنائی باتیں ہیں تورتوایا قلت ورتوے بیرمرا سیرو فلاف اوورزه پدیالا ہوو حنظرو نو ګوره معلوم کې که په کھاناه فمدل منجرمین سرنګو انجام د مجرمانو ینه دا پیغمبرانو دا خبرو نو قیامت نن نتیجه انکار کړی دا غي انجام څه دی او که قیامت وانه نو دا څنګه کومه حالت وګوره قیامت وېسته دا دا قومون قیامت هم پا فلسطور بولی دره دا هر سړی قیامت دا همارگ ده آنوی قیامت بروسط و رازی حضور پاک با پا دی خبرو دی خفا که دا لکا پیغمبر پا دی محرمان ای پا امت لکا سڑی چی بال بچ گمرینو دی پی خفای که دا بسنگا هی دا آیت دا شان با حضور پاک سره د دوی دی رسا و داوا دا پا دا پاک در تا سلی لپار ولا تحزن